Sjöröva jul Snart är det jul på höga kullarna I hamnen ligger sjörövarnas skepp förtöjt vid kajen Kapten, ropar stollen Kris i kajutan, maten är slut spikar och jämmersillar Är det ingen som har julhandlat. handlat? Undrar kapten Buster för grymmat stollen öppnar locket på pengakistan och tittar ner Kistan är tom, inte en enda peng i sikte. Slusken skakar dystert på huvudet. Det blir ingen julkul utan mat, säger han. Vi får ge oss ut och sjöröva. Kapten Buster pekar ut mot havet. Nu, åka ut på sjösjuk i havet, nej, säger stollen. Då blir det på land, bestämmer kapten Buster. Mat ska vi ha. Kapten Buster, Slusken och Stollen går med bestämda steg mot Stora torget. Där finns många affärer, och där skulle man kunna röva något gott att äta. Plötsligt stannar kapten och pekar mot en släde som står parkerad på andra sidan torget. «Titta!» säger han. «Vi kapar den!» «Tomtens släde!» stammar Stollen. «Nu har kapten fått ungesnur, tänker Slusken.» Inte ens en sjörövare kapar tomtens släde. Men det är inte den riktige tomtens. Det är Krösus släde. Och den är full av kartonger. Överst står en av fixarsorkarna utklädd till tomte och ropar <skratt> Extra pris på skinka, korv, pepparkakor och julpynt. Kom och köp i Krösus livs. Allt till Krösus pris förstås, tänker han pelemariskt, precis som Krösus vill ha det. Stollen och slusken tittar misstänksamt på släden från sitt gömställe. Jag ser ingen julkorv, säger stollen, och inga pepparkakor, fortsätter slusken. Din knasar, julkrubbet ligger i lådorna såklart, ryter kaptenen. Jag har en plan. Då sätter plötsligt släden fart över torget. Fort fram med planen, kapten, innan tomten försvinner. Slusken följer släden med blicken. Den stannar vid Fias fika och tomten går in genom dörren. Fixarsorken hänger av både tomteluva och skägg och den långa röda rocken på en krok vid dörren. Äntligen rast! Skönt att slippa skägget. Värst var det kliar, säger han. Kapten Buster smyger fram och kikar in genom fönstret. kusten är klar, säger han och vänder sig mot stolen. Du smyger in och knycker tomtegrejerna. Nej, Jag ska alltid göra allting, mumlar stolen. Men han kommer snabbt tillbaka med tomtedräkten. Det gick hur lätt som helst. Han såg mig inte. Kapten Buster kränger på dräkten och hoppar upp på släden. Kasta loss, alla man ombord, full fart framåt! Kapten Buster viftar med piratflaggan. Hoppla bocken, ropar slusken, och så bär iväg i rasande fart till hamnen. Kvar ombord på sjöövarskeppet väntar rusken. Här kommer vi med hjulens läckerheter, ropar kapten till honom. Sätt fyr i spisen, för nu blir det fest, må du tro. Rusken får fart och letar fram grytorna. Det vi, vi tar nog, den stora kokgrytan till skinkan och den lilla till gröten, tänker han. Sjörövarna är så glada över att det snart ska dukas upp härlig julmat så att de sjunger. Nu är det jul igen och nu är det kul igen, för magen min, han ska bli mätt. – Av skinka och kotletter! Men när de öppnar kröserskartonger blir de väldigt besvikna. – Vad är det ni kommer hem med? undrar rusken. – Hjulkrafts och glitter i varenda låda. – Är det verkligen ingenting som går att äta? Stollen tuggar försiktigt på ett glitterband. – Ut och sälj bråten! –dundrar kapten Buster. –Annars får vi aldrig någon mat på det här skeppet. Sjörövarna bär de tunga lådorna tillbaka till Stora torget. Men hur de än försöker lyckas de inte sälja ett enda litet pynt. –Får det vara några fina julkulor? –frågar Stollen och håller upp ett par glittrande silverkulor. –Nej tack, jag har redan köpt, säger fru Gris och skyndar förbi. Slusken tappar snart tålamodet. «Köp smällkarameller! Smäller högst av alla!» säger han hotande till fru Varg. Vi, vi, vi, «Vi har kvar från förra året», stammar hon och ger sig raskt av hemåt. Så skörövarna packar ner allt pyntet igen och återvänder till skeppet. «Kapten, det är svårare att sälja än att nog», suckar stolen. «Ni kan vi varken det ena eller det andra.» Ah. kapten Buster skakar på huvudet och går ner under däck. Samtidigt ringer telefonen hemma hos Bamse. Hej Bamse, det är Pontus Kask. Jag behöver din hjälp. Visst, säger Bamse, jag kommer direkt. Bamse har hjälpt poliskask förut och vet hur man ska göra. Pontus Kask är förkyld och måste stanna hemma. Här, ta min poliskask. Någon har knyckt Krösus get med både släd och paket. Den försvann vid Fias fika. Pontus Kask går och lägger sig igen. Vid kaféet väntar Krösus sork och fixar sorken. Krösus är rasande och pekar med käppen i magen på sorken. Du! Du får sparken! Och jag kräver att den skyldige haffas och straffas. Ta det lugnt, Krösus. Vi får väl se vem den skyldige är först, säger Bamse, och ger sig iväg för att spana. Han vandrar upp och ner längs gatorna vid Stora torget och närmar sig sakta hamnen. Från sjörövarskeppets utkik gör slusken en faslig upptäckt. Bamse är ute och snokar, och han har polismössa på sig. Det om han letar efter julkraftset och hittar det hos oss, säger stollen oroligt. Sluta går gorma kapten Buster. Om ni gör som jag säger får Bamse aldrig reda på någonting. Så gömmer stollen och slusken geten och släden i en smal liten gränd. De känner sig väldigt nöjda när slusken plötsligt stannar upp och tittar på sina händer. Stopp! Våra fingeravtryck de finns överallt på paketen. Bamse spårar oss hur lätt som helst om man hittar kartongerna. Vi får bära tillbaka lådorna till hamnen och sänka dem i sjön, Första stålen och börjar bära. Men sjörövarna tänker inte på att isen ligger tjock i hela hamnen. De sjunker inte, dumma, dumma is! Vi blir aldrig av med kraftset, stönar slusken. Nu blir det ingen julskinka i år, suckar rusken. Nej, vi får nöja oss med vatten och bröd. I finkan, svarar stollen. Tanken på vatten och bröd får det att knorra extra mycket i kapten Busters mage. Ja, så så. Ja, jag har en idé. Upp med allt pynt igen och hämta papper och penna. Det ska bli julkäk i år. Det är visst fler än du som är stolliga mumlar rusken till stollen, men de gör som kapten har bestämt. Under tiden har Bamse hittat Krösus släde i gränden. <skratt> Hej på dig, getabocken! Det var väl bra att jag hittade dig. Nu får du och jag leta rätt på kartongerna, för här var det tomt. Men när Bamse böjer sig fram och kikar ner i släden hittar han i alla fall en ledtråd. Aha, den här flaggan känner jag igen. Bamse sätter sig till rätta på kuskbocken och kör ner till hamnen. Stollen blir orolig när han ser Bamse. Nu, nu, nu kommer han. Lugn, matplanen kan inte misslyckas. Kapten Buster slickar sig i munnen. Hjärtligt välkommen Bamse. Som du ser tar vi inträde idag. Kapten Buster pekar mot en skylt som hänger på sjörövarskeppet. Fira äkta sjörövajul. Inträde, köttbulle, korv eller annan julmat. Hälsningar, sjörövarna, läser Bamse. det var ett ovanligt sjörövabus, tänker han. Hela skeppet är pyntat med julkulor, glitter, tomtar och gelanger. Så fin har båten aldrig varit. Och så blev det ett riktigt julkalas. Alla på höga kullarna ville fira jul Utom klösus förstås. Nå, nu har du hittat tjuvarna, Lamse, undrar han på kajkanten. Jag är dem på spåren. Imorgon hittar jag nog ditt julpynt. Då ska du få tillbaka allt ihop. God jul! säger Bamse och blinkar till kapten Buster som mumsar på julkorv och farmors pepparkakor.